«Так, недавно знявся. Геройський хлопчина. Льотчик з нього вийде. Брови зійшлися. Упертий видно. Мати аж посвітлішала. Ви вмієте в людях розбиратися. Такий упертий, що як щось надумає зробити, то розіб'ється, зробить. Це прекрасно. Але льотчикам розбиватися не рекомендується. По собі знаю. Ви літали? Шість років літав. Сім разів падав. І на диво не розбився ні разу. Господиня зітхнула і обережно запитала. А нога? Ногу в мене болото відняло. Взимку спустився з парашутом у темний ліс, заблудився, потрапив у болото. Промок, промерз, а коли відігрівся, виявилося, що ногу треба відрізати, щоб не було гірше. Важко вам? Не завжди. Часом навіть вигідно. Перечіплюсь, ударюсь, Ну, а не болить. Але годі про це. Ви даруйте, де працюєте? Тут поблизу в одній конторі, друкаркою. О, так це ж чудово. Сам Бог мені вас посилає. Попрошу вас передрукувати мою писанину. Вже скільки понаписував, що голова макітриться, і майже все пам'ятаю. Повірте, ночами сняться хлопці, приходять до мене, прилітають. Просто в хату пруть літаками серед ночі, бо це ж не просто п'єса а пісня моєї молодості. «А я вже й не пам'ятаю, коли в останній в театрі була», – пошкодувала господиня. «П'ятнадцять років живу одна. Чоловік десантником був. Повідомили, що загинув». Трохи помовчавши запитала, «Чайку вип'єте?» «З задоволенням. А ви за чаєм перекажете мені п'єсу. Я люблю послухати». На роботі весь день друкую нудні документи, накази, буває тиждень живого слова не чую. Гість випив склянку міцного чаю і поїв рівним, спокійним голосом. Я дуже довго бився над сюжетом, шукав такого ходу, щоб було цікаво, щоб захоплювало. Важливо ж не тільки те, про що розповідаєш, а як розповідаєш. Це вже п'ята моя п'єса. Попередній сам забракував і спалив, у них було багато гіркої правди, але мало такого, що могло б глядачів захопити. «Матеріалу мені вистачало, героїв не треба було вигадувати, я їх знав сотні, я серед них жив. Потрібна лише така композиція, щоб дивитись було недудно, щоб був якийсь конфлікт». «А хіба війна не конфлікт?» – несподівано запитала господиня і здивувала гостя. «Е, «Голубонько, та ви філософ, правильно». Війна – конфлікт, але такий великий, такий складний, що його ніяку п'єсу не вбагаєш. У льотчиків найгостріші конфлікти відбуваються в небі. Повітряний бій – то видовище, рівних якому нема. Нині люди дуже люблять футбол, люблять дивитися, як дві команди ганяють м'ячика між двома ворітьми. А в бою повітряному теж двоє воріт. Ворота життя і ворота смерті. Між тими ворітьми двоє сердець літають, намагаючись одне одного у ворота смерті загнати. Жахливе видовище. Ні, якраз навпаки, величне видовище. Тобі орлів, бій соколів, помножений на силу і майстерність людську. Кажуть, мистецтво відображає життя. Але хай воно мистецтво... Бій повітряний зобразить так, щоб люди зрозуміли і відчули страшну красу його. Нічого не вийде. Те, що в кіно показують, то наїйні дитячі іграшки. Почеплять на дротики два літачки, нароблять жерстяного шуму, кілька разів покажуть витріщені очі льотчики, і тут тобі на. хоть полум'я над ворожим літаком. Господи! Хто може описати, хто може простежити все, що діється в душі льотчика під час повітряного бою? Де той льотчик, що міг би розповісти хоч би соту часточку пережитого ним у бою двохвилинному? Секунди? Хвилини? Для бою в повітрі це космічні величини. Там час розсипається на мікроскопічний порох, проте душа вбирає в себе кожну порошинку, тому що опиняється між життям і смертю, як між двома полюсами вольтової дуги. Мені не раз доводилося випадати з підбитого літака, Раз, один єдиний раз, парашут довго не розкривався. Я вирвав кільце і кинув його в прірву. Летів не до землі, а до смерті своєї. Не земля йшла мені назустріч, а смерть моя...